Lembrade que este é espazo aberto a vosa participación e podedes enviar as vosas mensaxes con convocatorias, reivindicacións, mensaxes de voz ao noso correo informativosfilispin.com E sen máis, imoxa con oso sumario. Radio A nosa compañeira Lupe Cés achéganos o comunicado Lido na concentración que Ferrol con Palestina convocou contra o xenocidio na praza da vicerreitoría do campus de Ferrol o pasado Venres 27 de marzo. A Fundación Artabria envíanos unha mostra do acontecido na pasada homenaxe a Carballo Calero no 36 aniversario do seu pasamento. O local social da Fundación Artabria foi vandalizado con simboloxía nazi e fascista. Integrantes da propia asociación, contanos o acontecido. A exposición itinerante Gertog Gaza chega a Ferrol da man de Ferrol con Palestina, BDS Galiza e a Universidade da Coruña. Nos estamos aquí nesta concentración en esteiro para amosar nosa repulsa ao xenocidio que o Estado sionista de Israel está infrixindo ao povo palestino en Gaza, Xerusalén Oriental e Cisordania, coa apoio explícito das élites e gobiernos dos Estados Unidos, coa complicidade da Unión Europea e o silencio salvo honradas excepcións dos gobiernos a nivel mundial. A destrucción de Gaza e o martirio da súa poboación despertaron un grande movimento solidario a nivel internacional da poboación civil, da cal nos somos parte. Non temos dúbida de que Donald Trump, Benjamín Netanyahu e os seus séquitos, nos respectivos gobernos son asasinos e xenocidas. A cobiza e a ambición das élites que controlan case todo o mundo a través do poder económico, ao tempo que mandan no político e no militar, son as que provocan as guerras e o exterminio das poboacións para facerse co o control dos seus recursos enerxéticos e naturais. Para isto, acompáñanse do armamentismo, do neofascismo, do supremacismo branco e do integrismo religioso. Rompen as normas de convivencia internacional cando non xes interesa. Só a toma de conciencia, o internacionalismo solidario, a mobilización popular, a organización e a loita pode parar esta loucura. No mundo con maior intensidade en Asia Occidental, o imperialismo e o sionismo impoñen os seus intereses por riba do direito internacional, a vida das persoas e a saúde do planeta. Contra Irán hai unha guerra de agresión imperialista, en Palestina un xenocidio e agora tamén no Líbano, coa guerra de agresión, queren aplicar unha política de terra queimada destruindo as infraestructuras e a vida das persoas provocando segundo datos de Nacións Unidas un desplazamento forzoso de centos de miles de persoas a semellanza da limpeza étnica que xercen en Gaza nestes máis de dous anos e medio de xenocidio O Estado sionista de Israel aplica unha política de exterminio sobre o povo palestino coa intención de roubarles as súas terras e expulsalos dos seus fogares realizando asesinatos masivos por medio das armas e o asedio continuo. Entre os que están decenas de miles de nenas e nenos de casi 200.000 persoas feridas e mutiladas, centos de miles de persoas enfermas sen atención médica e a grande maioría da poboación con fame, frío e sen refúxio. Israel está aproveitando a atención internacional centrada na guerra de agresión contra Irán para intensificar as súas políticas xenocidas en Gaza de limpeza étnica en Cisordania e a ocupación do sur do Líbano A situación en Gaza, Xerusalén Oriental e Cisordania ten empeorado ainda máis dende a agresión a Irán Israel continúa levando a cabo o que se cualifica como atos sistemáticos de xenocidio en Gaza agravando as condicións que fan cada vez máis difícil a vida dunha poboación xa exhausta A ONU alertou da situación de fame e desnutrición severas especialmente entre a infancia e do rápido deterioro dos poucos servizos sanitarios que fican en pé debido á escaseza de medicamentos e equipamento médico todo agravado coa expulsión da zona de decenas de organizacións de socorro e humanitarias. Israel ten intensificado as súas políticas represivas. Moitas destas accións producense mesmo en sen combates activos, mediante o asesinato de civís, a destruación de vivendas e as restricións ao acceso e a mobilidade, medidas orientadas ao castigo colectivo e a provocación da fame. Ainda que o cesamento do fogo entrou en vigor o 11 de outubro do pasado ano 2025, o número de palestinos asasinados en Gaza seguiu aumentando, chegando aos 72.267, a maioría mulleres e crianzas, desde o comezo da agresión israelí en outubro de 2023. Unha grande parte da poboación mutilada ou con secuelas graves, Polo menos 171.976 resultaron feridas, segundo o Ministerio de Sanidade de Gaza, que sinalou que o reconto de vítimas segue sendo incompleto, xa que moitas vítimas ainda están atrapadas baixo os cascallos ou en zonas inaccesibles para os equipos de rescate, o dano na saúde mental da poboación é inmenso. Dende que o cesamento do fogo entrou en vigor 691 palestinos e palestinas morreron e en 1876 resultaron feridas, mentres que polo menos 756 corpos foron recuperados de debaixo dos cascallos. Os ataques israelís continuan en toda a franxa de Gaza, en medio do asedio, en curso e respetidas violación do acordo de cesamento do fogo, o que empeora ainda máis as condicións sobre terreo. As fortes choivas e un sistema meteorolóxico de baixa presión engadiron unha nova capa de dificultades para as palestinas e palestinos desplazados en toda Gaza. As inundacións asolagaron centros de tendas de campaña que albergaban familias desplazadas, obrigando a moitas a evacuar ou a intentar reforzar os seus refusios con materiais limitados e improvisados. Na cidade de Gaza, varias persoas resultaron feridas despós de que un muro se derrubase sobre as tendas de campaña ao longo da rúa alugada, debido aos fortes ventos e as choivas torrenciais. As imaxes de campo mostraron campos de desplazados transformados en charcos de auga e lama, con tendas inundadas dendo interior e a movilidade dentro dos campos de refugiados tornase extremadamente difícil. As condicións puxeron de manifesto a fragilidade dos refuxios temporais, que non están equipados para soportar as inclemencias meteorolóxicas, o que pon aínda máis en perigo as poboacións vulnerábeis, especialmente nenos, nenas e anciáns, debido á caída en picado das temperaturas. As choivas tamén puxeron de manifesto a extensa destrución das infraestructuras en Gaza con sistemas de depuración de drenaxe e sumidoiros danados que provocaron acumulación de auga nas rúas e fugas nos refugios. A crise producese nun momento en que centos de miles de palestinos seguen sem vivenda permanente despois de que barrios enteros fosen destruídos durante a guerra. Aproximadamente 1,9 millóns de desfrazados dunha poboación de 2,4 millóns viven en condicións extremadamente duras con grave escaseza de alimentos, auga e atención médica. Gran parte das infraestructuras civís de Gaza, incluído bebendas, hospitais, escolas e sistemas de auga, sufriron graves danos ou destruccións, o que contribuíu ao colapso casi total dos servizos básicos. Ao mesmo tempo, as forzas de ocupación israelís intensificaron as operacións en toda a Cisjordania, levando a cabo redadas e detencións generalizadas. Segundo a rede Quds, as forzas de ocupación israelís realizan continuamente redadas, registran vivendas, deteñen residentes e practican interrogatorios sen garantías nas mesmas aldeas. Ademais das incursións militares os ataques ilegais de colonos, xudeus e israelís aumentaron drásticamente. Nos últimos cinco días, os colonos levaron a cabo 109 ataques en Cixordania, dirixidos contra bebendas, vehículos, terras de cultivo e infraestructuras. Nablus rexistou o maior número de incidentes, seguida de Ramalá e Herbrón, con ataques que inclúen incendios provocados destrucción de oliveiras e asaltos a escolas e estradas. Os colonos tamén levaron a cabo ataques ás beiras das estradas, lanzando pedras contra vehículos, bloqueando rutas de acceso e atacando agricultores en zonas rurais, causando danos e interrupcións generalizados. Dende Ferrol con Palestina queremos informar, concienciar e movilizarnos por solidariedade, con justicia e por humanidade. Exiximos a suspensión de Israel da ONU a ruptura de todo tipo de acordos e relacións co Estado sionista e exigir o apoio dos Estados ás resolucións do Tribunal Internacional de Justiza e da Corte Penal Internacional contra o Estado de Israel e contra o primeiro ministro Benjamín Netanyahu e membros do seu goberno. Non hai paz sen descolonización, justiza e reparación. O futuro apenas amosa unha pequena rayola de esperanza para o pobo palestino. De aí a importancia de movilizarse, de manifestar a nosa solidariedade cos palestinas e palestinos e o noso rexeitamento total ao xenocidio, ao supremacismo sionista, ao colonialismo e ao apartheid. A aprobación gazatí todo lle foi arrebatado. A vida de miles de familias A saúde, as vivendas, os hospitais, as escolas Menos o amor pola vida e a dignidade E a esperanza de que un día haberá paz e serán libres Desde o río ata o mar, Palestina vencerá Palestina vencerá, dende o río ata o mar Palestina vencerá, desde o río ata o mar Palestina vencerá, Con, con vou dar lectura a intervención en nome da xunta directiva da Artabria. Oxe celebramos esta cita anual na cual rendemos homenaxe a Ricardo Carballo Calero. É un día no que queremos relembrar os fitos históricos da vida deste destacado persoeiro a súa criazón literaria e a pegada que o seu pensamento deixou na nosa conceizón da Galiza e do Galego. O que fica na ca de casa, nas miñas costas, viu nacer e crecer a un Ricardo que participa desde novo na vida cultural e intelectual da nosa cidade, iniciándose na escrita a curta idade e achegándose sempre o pensamento socialista nacionalista. Este achegamento evidenciase cando se muda a Compostela a estudar filosofía e letras e faz parte do seminario de estudos galegos, aínda na ditadura de Primo de Rivera. A súa traxectoria leva o a ser cofundador do Partido Galeguista, unha vez proclamada a Segunda República Española e a lutar contra os fascistas no quinto reximento após o golpe militar faccioso. E Carballo Calero foi represaliado por separatista. Mas non por isto el renuncia á súa cultura, Escrevendo en galego numerosas obras, como ben sabedes, en diferentes xéneros: teatro, poesía, narrativa e ensaios deixando un gran delegado que nós, como viciñas da súa cidade natal, queremos elevar ao máximo nivel. O primeiro catedrático de lingua galega defendeu a ideia do reintegracionismo, o que repercutiu no seu isolamento dentro da Real Academia Galega da que fixo parte. Na Artabria, xa desde os inicios, reivindicouse a figura do profesor, organizando xornadas de estudo e divulgazón da súa obra ou liderando campañas para dedicar o Día das Letras Galegas ao noso querido escritor, así como celebrando esta homenaxe ano após ano. Esta incansable labor foi recoñecida no pasado 2025 cando nos foi concedida a menzón honrosa do primeiro Premio Carballo, da Cátedra Carballo Calero, recén criada a quen queremos agradecer esta distinción por contribuirmos ao conhecimento da obra e pensamento dele, mas tamén polas actividades de achegamento da Galiza a outros países da lusofonía. Este reconhecimento, pois, enchenos de orgullo de pertenza a Artabria e dá azos para continuar a reivindicar a figura de Ricardo Carballo Calero, mas tamén para denunciar máis unha vez o desleixo por parte do Concello de Ferrol a hora de preservar a súa memoria gravada nas pedras destas ruínas. Iludímonos con o proxecto da casa museo, onde podíamos estar a facer esta homenaxe, e pouco a pouco vamos percebendo que nunca interesou. Que mesmo tendo partidas orzamentarias asignadas a recuperación do predio e creación do museo, o seu desleixo colócanos nestas ruínas, onde só nos resta a parede da fachada do baixo dunha casa que outrora presentaba tres andares. A fórmulas. E si non las á, poden criarse para preservar a memoria cultural de Ferrol, cuxo máximo expoente contemporáneo reside na Pesoa de Carballo Calero. Exiximos, así, a inmediata posta en marcha da recuperación deste predio para o seu posterior uso museístico dedicado ao profesor, porque queremos unha cidade viva culturalmente, orgullosa de persoas como Carballo Calero, que dedicaron a vida a defesa da cultura galega. Non queremos unha cidade cuxo silencio se rompa só con a panorama ou en celebrazóns católicas que serven como chamamento aos sectores máis rancios do Estado onde os fascistas se senten ben cómodos É así que, unha vez chegan a nosa cidade queren impor a súa bandeira de excluinte Rojigualda e enchernos de noxo pintando suásticas na fachada do Centro Social como aconteceu a dúas noites Mas non pasarán, non? E porque pensamos que ante azóns fascistas debe haber reazóns antifas, estamos aquí lembrando a Carballo Calero e a defensa que, que le realizou da nosa lingua. Na Galiza, en galego. Fascismo nunca máis. Viva Carballo Calero. Bon. E queria tamén agradecer a solidariedade pois, que nos foron mostrando diferentes colectivos, meios de comunicación ou instituizóns, como o Concello de Ferran, ante o ataque fascista sofrido, no que vandalizaron pois, a bandeira palestiniana da, da nosa persiana. E obrigadas a vos eh, que acudistes ás actividades organizadas este fin de semana, porque así que non os deixamos pasar. Damos paso entón a ofrenda floral, acompañadas da música cinco duros pagábamos de lugar era un terceiro andar ben folgado non tanto como agora como podedes observar pola parte de atrás daba o campiño e pola de diante a rua de San Francisco no segundo vivía a mia tía boa e agora subí bestear que non é sinal de Boa Nova Tiña unha peza cheía de pasear os como as promesas municipais sobre a miña casa natal que só abría os días de festa para que os nenos disfrutásemos dela Aínda vivía a miña mãe Todos os meus irmáns vivían tamén En fronte traballaba o señor Pedro o tanueiro E a gran tenda de efectos navais mantiña o seu trafego Na casa tiñamos pombas e, por suposto, un grande gato mouro Agora nela só crían as ratas E o meu pai era novo ainda E no mar do mundo, cada día, eu descubría unha illa. Vi o mar dende a miña fiestra, que agora xa non está. E chegaban cornetas da mariña. E baixaba os degraus dúas veces o día para ir á escola, e dúas veces rubiaos de volta. As mulleres en tomo levaban capa e corsé. E íamos a aldea, en coche de cabalos. E a ría estaba teigada de pregóns e sardinhas. Oxe, temos festa do Marisco. E de ingleses que vendían Biblias. Eu tiña un pacto con Deus que ninguén dos meus morrería. E o pacto era observado eu confrontaba a prendidade do pacto. Todo isto ficase a longe. Que a duro podo ainda lembralo. Esqueceríano dentro dun pouco tempo, se inmóbil perante as ruinas da miña infancia, non recitas estes versos. formativos Na madrugada do pasado sábado o centro social da Artabria sediado na travesa de batallóns foi vandalizado por elementos fascistas A bandeira da Palestina pintada en 2024 na nosa persiana en solidariedade con o povo palestiniano e contra o xenocidio perpetrado polo Estado sionista foi boicotada con unha bandeira española, suásticas e símbolos de Riba España Tamén foron pintadas tres suásticas máis na fachada en unha vivenda contigua Non é a primeira vez que a nosa entidade sofre a violencia fascista. En 2021, un día antes de Chamorro, cando o noso local estaba no bairro da Madalena, un traballador do centro social era agredido cobardemente por varios fascistas ligados a un grupo ultra de futebol no momento que estaba só so. Noutras ocasións, o ataque foi similar a este último, pintando a bandeira española e símbolos nazis de madrugada con o local fechado. Todos estes ataques fascistas, o igual que a aparizón de colantes de grupos ultras españóis nas nosas rúas, teñen en común, polo que sexa, que decorren na Semana Santa, a nosa cidade recebe millares de visitantes de fora da Galiza. As 5 da tarde do mesmo sábado, un grupo de socios, socias e amigas da Arzabria restauramos a bandeira da Palestina e eliminamos a simboloxía fascista da fachada do local e dos predios colindantes. Eliminamos na maior brevidade a propaganda fascista e tiramos unha foto reivindicativa sobo o lema fascismo nunca máis, axón, reaxón. Além de mostrarnos a nosa total repulsa ao fascismo e a súa propaganda, queremos agradecer a solidariedade que nos mostraron diferentes colectivos, persoas individuais, meios de comunicación ou institucións, como o Concello de Ferrol ante este ataque. Tamén queremos dicer obrigadas a todas aquelas que vos achegastes ás actividades que desde Artabria organizamos esta fin de semana porque así, lotando actividades antifascistas que non as deixamos pasar. Informa para Radio e Dumera de Artabria. Radio Filispin. Contrainformativos. A exposición itinerante Heart of Gaza, Corazón de Gaza, chega a Ferrol da Man de Ferrol con Palestina, a Federación de Ampas de Ferrolterra, BDS Galiza e a Universidade da Coruña. A mostra ofrece unha visión íntima da realidade vivida pola infancia baixo un xenocidio, a través de 48 debuxos de nenas e nenos de Gaza representando tantos horrores como os momentos de beleza recordos tinguidos de melancolía resiliencia e desafío e a esperanza nun futuro Poderá visitarse no salón de exposicións do campus de Ferrol ata o 17 de abril en horario de 9 a 9 Escoitamos de seguido algúnas das intervencións no acto de inauguración do pasado 24 de marzo you <laughs> a todos e a, e a todas vades eh, me permitir que saúden en primeiro lugar pois, a as persoas que, que nos acompañan aquí na primeira fila a directora da oficina de cooperación voluntariado acacia, Cácia eh, tamén a conselleria a, a Monse e ao director da escola politénica de Ingeniería de Ferrol así como a directora da oficina de igualdade de xénero que está sentado nas filas máis atares Eh, Bo día a todos e eh, a todas, o primero que, que me gustaría facer eh, daros un agarimoso saludo de parte do noso reitor que ten un compromiso, así como o equipo de goberno da Universidade da Coruña eh, co o povo palestino, non en van, eh, bueno, invitándolos a, a ver o noso eh, manifesto na, na página eh, da Universidade de, da, da Coruña que se aprobou xa hai máis de, de un ano. É unha honra para mi inaugurar eh, hoxe no campus de Ferrol esta exposición, el eh, of Gaza, unha mostra que nos achega a capacidade da arte para expresar aquilo que ás veces resulta imposible de formular con palabras. A universidade é un espazo de conhecemento, de pensamento crítico e tamén de responsabilidade social, un lugar no que a ciencia, a cultura e a creación artística conviven coa reflexión ética sobre o mundo no que vivimos. Por iso, acoller esta exposición non é un xesto simbólico, senón unha expresión do compromiso da universidade pública coa dignidade humana, coa cultura e cos valores universais. As obras que vemos eh, nesta mostra están creadas por nenos e nenas. Desde a súa linguaxe artística transmiten experiencias, emocións e vivencias que nos interpelan como sociedade. A infancia, en calquera lugar do mundo, debería estar sempre protegida fronta a violencia, a destrucción e a deshumanización, Cando isto non sucede, a comunidade internacional no su conxunto debe preguntarse polo significado e polas consecuencias desa falla colectiva. Desde unha perspectiva xeral e universal, a universidade non pode permanecer indiferente ante situacións de violencia extrema, de vulneración sistemática dos derechos humanos ou de exterminio de, pobo de poboacións civis, que lamentablemente seguen produciéndose en distintos conflitos ao redor do mundo. Se pensamos na universidade, 22 dos 38 campus universitarios eh, Foron totalmente destruídos en Palestina 14 teñen datos graves e hai máis de 195 edificios da universidade Que tamén están completamente destruídos Sin contar e sin dar, perdón, sin esquecer Os máis de 1.300 estudantes que faleceron Sen entrar en análisis políticos, nin en discursos de confrontación É necesario afirmar con claridad que toda forma de xenocidio, de violencia contra a poboación civil E moi especialmente contra a infancia Constituen unha negación radical dos valores que sustentan a convivencia humana A arte convertese aquí, nesta exposición, nun espazo de escoita e de reflexión Non impón unha lectura única, nin pretende explicar a complexidade dos conflitos Pero si sí nos convida a mirar, a deter paso e a reconhecer a humanidade compartida Mais a de fronteiras, culturas ou contextos geopolíticos. Quero agradecer as persoas e colectivos que fixeron posible que esta exposición chegue a Ferrol. A Ana Santiago, a Xose Paz, as persoas que participan neste acto, o Dr. Ismail da Plataforma Cidadal Ferrol con Palestina e o Conservatorio Profesional de Música de Ferrol Xambiano, a Jacobo, a Paula e a Redogaz, cuña intervención contribuirá a crear un ambiente de recollida respecto e reflexión que, por suposto, van a permitir a Oficina de Cooperación e Voluntariado, a súa directora, e a Vanessa tamén, a Vanessa Níguez eh, que eh, estivo todos estes días pues, organizando isto para que hoxe podamos estar eh, todos aquí como vicerreitora de responsabilidade social sinto-me moi orgullosa da nosa oficina de cooperación e voluntariado que non podemos obviamente solucionar os problemas do mundo, pero que trabajamos arreo todos os días para eh, contribuir con noso gran darea, pois pues, apoiar a, a estudantado que chega as nosas aulas refugiado a facer voluntariado nas entidades da contorna e tamén eh, a levar a cabo proxectos de cooperación eh, pois en países onde máis se necesita Animo a comunidade universitaria e a ciudadanía a visitar esta exposición con tempo, con sensibilidade e con espírito crítico tamén eh, espero que veña moita xente, como digo, da ciudadanía a vela A universidade debe ser tamén ese lugar no que a arte nos axuda a pensar o mundo a reafirmar valores fundamentais como a paz, a justicia e a dignidade humana. Moitas gracias a todos e a todas. que participaron eh, eche, eh, fixeron eh, esta exposición que se sea posible verla, eh, terla aquí en Ferrol, en, con nosotros a verdad, para mí, pa mí un gran orgullo ver esa exposición da miña ciudad natal, donde eu nací eu nací en Gaza, xa 60 anos eh, ver esa exposición dos nenos palestinos e nenas palestinas estar chegar aquí a Ferrol a mí me, me, me llena de de satisfacción, moita satisfacción. Demasiado, ¿verdad? Me siento orgulloso de ter esa exposición aquí en en Ferrol. Gracias a, a que nos colle aquí a a o Campus de Ferrol, a Universidade da da Coruña. Mil gracias, mil gracias, me siento muy eh, muy privilegiado eh estar aquí en los campos de de Ferrol. Mil gracias eh señora vice-rectora Ana, eh Acacia, tamén. Mil gracias a todos os asistentes por estar aquí con nosotros, os concelleiros de, de aquí de Cerrol, profesores, todas as persoas que fixeron eso que sea posible, Vanessa tamén. Muitísimas grazas. Non derefacel facer cerrar esta exposición dela aquí en Cerrol. É un xeito unha máis de vos de Ferrol, estou moi contento de estar aquí en Ferrol traballando, já levo aquí en Ferrol xa casi 33 anos traballando de médico como traumatólogo xerei aquí a España fai 43 anos estou aquí un neno de Palestina que salí de Gaza fai eso 43 anos un 6 de setembro de 1983 salendo legado a que aquilo é da cuna inferno E ata aquí o noso boletín informativo de Oxe, que coa música da banda andaluza Plastic Boots, que este vendres 3 de abril dará un concerto na sala uraña de Ferrol, ás nove e media, cunha entrada de 10 euros. Marchamos, graciñas pola escoita e saudos de quen vos falou, Ana Lucecú.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 Aquí a voz das mulleres. Aquí dá che voz. Aquí, Loitando día a día. Aquí, claramente. Aquí, Radio Flippin, se estás a acolitato des parte da resistencia. Aquí! Próximamente! Aquí! A aquí! Aquí!quí! Aquí. Aquí.